Bidarteko bidea hartuko dugu gaur, e, ikastolaren bidea sustut, ua ikastola, bo, uda da, baina e, ikastolak udan ere aktibo dira, bazter hainitzetan ere inbat gauza antolatzen dituzte eta u, ua ikastolak, e, be, uda onten, e, bi itzordu ere proposatu ditu eta proposatzen, bata ustailean, eta ondokoa, elduden haste buruan, zanra jarzabalgurekin, egunon. Egunan arantza. Eiz trompatu. Bi edo gehiago? Bi. Ah. Udako bi. Ah, udako bi. B B B Bementuz. Bai. <laughs> <laughs> bo, ustailan uh, taloaren inguruko egun bat proposatu zenten, nola pasazen? Bai, talo ala bus egin genuen ustailaren emezortzian. Biziki untza, giro alaia, diande hainitzu kandugu, beraz biziki kontenginen Eta, bo, haka staukandugu, eta hor, pentsatzen dut bidartara be... Goitatzen gaituzte hau urrengo urterako ere bai. Giro Girobiziki ona izan zen, eta, bon, behizatxe maiten itugu, aspalia zitugu nikusi pertsonak, beraz placer egiten du, eta, mm -hmm. ara, arobizikide jaukan genuen gainera, beraz laguntzen du horiek ere. Bai, bai. Elkartzeko leku uh, izan zela, azkenean, bai, bidartaren zat? Hori da, bai. Eta ukan ditugu ere um, bakantztahak, uhum. eta hoei ere erakutsi dugu bezakzen ikastola, bere gu, gure kultura ere, taloak zer ziren, etzekiten zauten bat ere ezagutzen. Eta, ara, erringarria zen ere parte katzaiekin gure... Uh, gure joak eta gure kultura. Mm, Egia da bidartze hortara koleko belesian dela udan e, bai bakasterra dira eta holako ekitaldietan pentsatzen alda jendein hitz ere kanputik heldudela bai ondi bai eta euskaraz hitz e, egitea posible izan da holakotan edo ebe ukan dogu baditogu um, eta fitxak e, ikasi nola nola gurtu nola e, be, Ebiak galegin zerbait mileskare hitzikiak eta jokoa maitatu dute mm -hmm. ingarria zen. Bai, ah, hori ere bada jokoaren ideia zergatik ez euskararen likua ekartzen pizkat plazasara ikas tozolakoko ekitaldia kantoratu zere. Ori da bai, bai bai. Eta 2en asteburuan beraz 8dalararekin. Bai. Uh, Pintxo gaualdi bat, beti janariaren inguruan. Hei, beba, jo da, eh? <laughs> gozago da. Antolatzen duziena, lasteja ipatuko duguna, ba, laire, uh, uabia ikastola ipatzeko, Sandranik nik uh, gogoan noen zela aspaldi dekizela, beinan, hama jorte beteko ditu, haurten, ikastolak? Hori da, 2000 eta behatzen hasi zen, lau augekin, mm. be uh, lau augerek uh, elduden sartzen kolegiora sartuko dira. Eta aurten irailean, ebe, irorogaita amika, aurukanen ditugu. Mm. Diakinez, argbona eta ezeko ikastola sortzen dela ere. Beraz, handik uh, izanen dira aur batzuk ere joanen direnak. Baina, horrek du, baina gara pena segituko du aurjera, pentsatzen dut baina. Bai, gara pena haundia zenitu duzea, ordena magortaz? Bai, ahunt. Eta hor, beraz, pentsatu behar dugu ere um, gure ikastola haunditzea. Senta baiimena bat genuen laurogeia aentzat, eta fite helburura mm -hmm. e, igoko gira, beraz zor proiektu begiak e be. Asten dira, mm. ikastola berri bat. Asi behar da hor, orteekin, uh, beraz, pentsatzen ere haunditzeari eta diru piskat ere atera beharko da ortarako, pentsatzen dut, edo... Hori da. Ortan ziste edo... Bai. Asten kalkulatzen piskat hori dena. Bai, ortarako ekitaldiak antolatzen ditugu. Nunko katua da ikastola, bidartzen? Bidarteko plazatik ez hain ujun... Um, Badugu zah etxea, eta justu parean, bada bidarteko eskolaren uh, ondoan ere bai. Mm -hmm. Badugu malda bat, eta justu ondoan gira. E, ikastola beraz uh, ondartzati kurbilizaiteak, uh, aktivitateak ere hori lotzenitu bat zuten ikastolak edo bate? Ah, bai, askotan gure aurrak eberuaren uh, arabera, uh, erakasleekin, anderenioekin. Joeten ira piknika egitera, eta egiten ituzte aktivitatea initz, mm -hmm. kirola, surfa egiten uh, dute ere uh, ebe ondarkinak bildu eta lan zen ituzte gai uh, bere zibatzuk eta hori um, biziki eta gozo bat dut, gure aurrentzat. Itxas bazterak e, beste zerbait ekartzen du beraz. Bai, bai. Eta hori nahez joiten aldira seguritatean beraz, hori mm -hmm. ere untxada. Bo, bidarte uh, kostaldeko hiri bat da, gara uh, da jendetza ere eta eklektib smobat uh, senditzen duzue uh, publikoaren aldetik ikastolan? Bo, ba, badire euskaldun guraso hainitz, Eta badira ere be, uh, euskarari interesatzen diren uh, burasoak, pedagogiaren aldean ere interesatuak dira, beraz sartzen uh, dira eta um, irekitzen dira, enitzaekan sartzen dira ere soak, beraz hori uh, ere uh, bikainatxe maiten dut denetarik badugu. Euskararen aldetik, beraz, batzorde bat ere baduzue ikastolan. E, ikastola guzietan bezala, eh, badiraulako batzordeak, pestan tolatzaile, komunikazioa. Edota, beraz, Euskararen lekoa ere lantzeko, ze lanketa berezi hori maiten duzue. Beraz, badugu Euskaraz bizi batzordea, eta animazioak uh, proposatzen itu zeu, kanditugu, ebe, pijamak gaua. Ah. Aurek <laughs> ha hain nitz maiten dutena. Uh, no avete tourida da liburuen condatsera. Gero gukandugu ere uh, marraski bizitunak euskaraz, zukan dugu punch paillaso bat ere, beste gau batez. ez. Mm -hmm. Ara, eta uri bakotsak ekartzenu zerbait jateko eta edateko eta momentu goxo baten partekatzeko algarrikin. Mm -hmm. Le no? okay. eta et auhak baldera. Bon, hor gorrilaren beratzian, bastiralean ez pasako da bidartzen. Beraz bizanen dira pintxoak, ha? Eh? Pintxo taulak, beidariak da eta animazioen zat, ukanen dugu, ukan dugu saxofon, doni baneloitzuneko talde bat da, gero ukanen dugu getariako dantza taldea, ukanen dugu zeze, konzertua, gero ukanen dugu ere foixiz diaunak, eta bukatzeko ifrano oazepenk. Pesta oh, eda izanen da, ez neski, bada, bada progresio piskabat eta gatzeko <risa> uh, ifreno uazepenke taldearekin. E, Pintxoak, zoek so, egiten intuzte? Bai, gura zoek prestaten intuzte. Uste uh, dut, norbaitek laguntzen gaituela. Eh? Mm. Bai, enda... bai gura zoek lan egiten dute, bai egitaldi guztietan. Bai, oh, nola pasako da gaua seten horretan, seietan hasten da? Seietatik goitzi. Hori da, izanen da, be zaxofon uh, beska bat giroa um, botatzeko. Zaxofoi bat da, edo nola da? Ez ez, talde, ba da, talde eh? ba da, no? itzira, bat da, hainit zira amak bat uste dut. Ah, bai. Bai, bai, bai. Biziki polita da, izan ah. ziren taloa labusen eta ah, bai, bai. politazen. Mm -hmm. Eta, ebe gero, nahi duenak emanatzen ditu, fea, pintxoak partekatzeko lagunekin edariak, eta gero dantzatzeko aukera izanen da ere bai, eta Eta, eta nuen izango da? Begetariko plazan. E behara, ustirale untan, beraz, agur hilaren behatzean itzordua hartua. Ondoko haste eta hilabeteetan, hor sartzea urbiltzen ari da, pentsatzuntan mar urteeko ekitaliari pentsatzen ari zistela, bada zerbait deia pentsatua? Beraz, prestatzen ari gira, uh, iduriz, behar bai, zanen irakusketa bat, argazkiekin, eta biskabat... Uh, ikastolako bidea piskabatera kusteko, mm -hmm. eta gero, be sorpresa, entolatzen eh? ari gira, ezin dut dena ezan ere, baina gauza polit bat freztatuko dugu. Bon, behuntza, hama jorteak izango eh, dilarik berriz haipatuko dugu dena dena. Mil esker, Sandra Iar Zabal, eta hostira larte, beraz? Bai, esker, hostira larte.